Jag vet inte om du läste igenom mina frågor. Jag skrev tusen frågor. Jag vet inte om de du... är bra. Liksom. Är det är bra, Johan. Det där är kanon. Jag får ba... eh, för för dem som inte ser detta. Så eh, idag har vi experimenterat med att eh, köra webbkameran när vi poddar. Och nu har hon ställt in kameran. Simon har mot sina tuttar. Och, eh, jag vet inte. Det alltså... har en tendens att alltid dra, vill jag dra mina blickar mot dina tuttar, Ida. Ja. Jag vet inte vad det är. Vad beror ja. det på? Jag vet inte. Om, inte. om du inte kastar mina pop... Mina pop... ...på, på dina tuttar. Det Ida, Johan, Johan, Ida. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, Nu är det så här. Vi är i stadsparken i Eskilstuna. Det är sommarens sista suck. Ett musikevenemang, typ en festival med lokala band. Det är tidigt 90-tal. För en stund sedan spelade ett band som rimmat Flower med Shower. Bassisten hade sitt instrument någonstans uppe i armhålorna. Det bandet kliver av scenen för att ge plats för nästa band som ska spela. Det är dags för Jones och Giftet att göra entré på scenen. Eller är det havsänglar? Jag minns inte riktigt faktiskt. Minnet är som tvättludd. Luddigt. Hur som helst. Bandet kliver upp. Jocke en spännande korta. De river av några låtar, men efter en stund så är det något som kärvar. Jag vet inte vad det är, men en konflikt pågår. Jocke utbrister. Fan vad kosigt det här blev. Några låtar rivs av. Allt låter svinbra om ni frågar mig. Spelningen börjar lida mot sitt slut. Jocke kliver av scenen innan resten av bandet gör det. Han hinner dock säga. Tack som fan studiefrämjande. Innan sin sorti. Marcus Mostanen, Trumisen börjar härja med tromsättet. Jag skulle säga rent av att han slaktar Till slut har alla bandet klivit av scenen. En fin avslutning på ett fint musikevenemang som förmodligen sponsrades av TBV. Därav Jockes tack till studiefrämjandet, konkurrenten, kärvt, bittet och satan så ljuvligt. Jag som inte växte upp i Eskilstuna kom ju i kontakt med honom på ett litet annat sätt. Men det var ett ganska magiskt tillfälle det också. Det här var i tidigt tonåren. Det var en sommarnatt. Du vet en sån här sommarnatt som är sån där som ligger i minnet. som En väldigt fin sommarnatt. Det var härlig temperatur så att man kunde gå i t-shirt utan att frysa. Man hörde lite syrsor. Himlen var totalt stjärnklar och jag och några vänner var ute på landet, alltså långt ute från närmaste stad. Man kunde alltså gå, vilket vi gjorde, på en skogsväg och man såg stjärnorna uppe och då började det jättemycket stjärnfall. Och mitt i det här så drar en vän fram en bandspelare och låten är här Jeans. Och vi går där i skogen Stjärnorna bara rasar ner ovanför oss Och vi skriker Varför får jag inte på mig dina blå jeans? Kent är ett sånt band som delar Sverige väldigt tudelat mm. Det är de som gillar dem och de som helt enkelt inte gör det ja, Jag är rätt säker på att vi har säkert tappat halva våra lyssnare <laughs> Just till den här episoden kanske mm. Hur som helst det är en annan intressant grej som jag experimenterade med. Då. Det var ju faktiskt att, att till äventyr då, gå ut på eh, Wikipedia och, mm -hmm. och läsa på mm. eh, om Kent. Uh -huh. Och man kände så här, fan det är ingenting som stämmer. Nej, Nej jag, alltså jag, jag har inte varit inne på Wiki och kollat, men jag kan tänka mig det. Sen jag flyttade till Eskilstuna så har ju jag fått en helt annan rela relation liksom till bandet och bandmedlemmarna där. Och man märker ju att det är, det är mycket som inte stämmer ute i media, eller så. Sen är det ju också ganska kul att när du pratar med alla i Eskilstuna mm. så är nästan alla som har någon jävla koppling till någon av kämtarna. <laughs> ja. Man helt har syndskrig. alltid varit någonstans där de har varit och man har hängt med dem. Det känns ju så. Natten mellan söndag och måndag så fick jag ett meddelande från dig i en av våra chattar som vi har. Yep att eh, Kent ska lägga ner mm. och först så det var frun som faktiskt knackade mig på axeln, jag var ju upptagen med att, att, att sitta och läsa mm. som vanligt, ligga och läsa i sängen och jag tänkte först att äh, det, ja, ja, men skit samma, skiter väl jag i, de ska väl lansera en ny skiva det är klart att de hittar på vad som helst för att få lite Ja, jag kring visste. det här. det känns som att de liksom mm -hmm. väldigt de Mm. Och så tänkte jag så ja men de lägger ner, fine. De har hållit på att harva så, så jävla länge, så det, det kan man de väl få göra. Det är väl, det är väl dags. Jag menar, Jocke mm. börjar närma sig någon sorts eh, senigt i livet kan man tro. Då? Alltså 50-sträcket. Men så insåg jag att jag kunde inte koncentrera mig på att läsa längre. Utan mm. fan, det börjar liksom mala i huvudet. Så vad fan, de lägger ner. Vad fan är det här liksom? Och jag plötsligt så insåg jag att jag, jag, jag kände mig faktiskt lite drabbad av detta. jag blev rädd. Jag var lite så orolig. Vad beror det på liksom? Fan, är det någon, vad, vad, vad, vad händer vi är normalt sett inte ett aktualitetsprogram. Vi vill, eller vad ska man säga, en aktualitetspodd. Vi, mm. vi vill inte hålla på och jonglera med en massa trender och sånt som händer här och nu. Mycket, Nej men precis. Man kan lyssna på sån här som helst har ju varit tanken. Precis, och praktiskt mm. taget också i vilken turordning man vill. Det är ja. ju liksom lite så här, ja, men det är så vi har velat vara. Men mm. vi... Jag tror att både du och jag känner att vi måste prata om det här. Och vi kan inte, vi kan inte vänta med det heller. Nej, och eftersom vi vill prata med varandra så får alla andra att lyssna också på vad vi har att säga till varandra. <laughs> så, så är läget. Precis. Det kan ju vara lite som en eh, kuriosa även om man inte lyssnar på kent tänker jag. Varför... Eh... Tyck, vad, vad, var det som, vad är det som har fått dig att fastna för, för Kent? Vad, vad var det som var bra? Du, du berättar om de här blå jeans. Liksom. Ja, det där är ju jäkligt svårt. Alltså. Vi har ju pratat lite om vår musikbakgrund, det här indie-avsnittet. Och jag, jag kan väl tycka att Kent faller liksom in lite grann i den här musikgenren som jag ändå tidigare har gillat väldigt mycket. Men så kommer de att göra det på, på svenska. Och väldigt... Eh, gripande textrader också som liksom man kan ta till sig på så många olika sätt beroende på hur man mår eller i alla fall hur jag mår. Det går att applicera det här. De är väldigt eh, eh, genomtänkta och ändå ibland känns det som bara totalt skubbdu liksom. Det känns också väldigt hudlöst eh, just på grund av att det är på svenska. Helt plötsligt blir en helt annan närhet till det. Och jag var väl precis rätt ålder också för att kunna ta till mig det här. Tyckte du och jag döden var en skitbra platta verkligen för då kände det yeah. så här yes. Plattan innan är väl vapen ammunition och jag kände någonstans yeah. att det var lite för slipat och lite för liksom för mycket sportbil och, och, och utan på skjorta. Så jag, mm. jag kände att det var skönt att de kom tillbaka till de här lite rostiga Uh, ja, det rostiga, rostliga, rostliga liksom, och de här tunga gitarrerna och det. Liksom. Jag tyckte ja. det var skitbra. Mm. Sen kom det någon plattare efter det. på jag hittade en platta som jag inte ens visste om att de hade släppt. <håll> <håll> en plats i solen! Vad fan hände? Jag tycker ju att Kent är ju lite grann som The Cure har varit också för mig. För The Cure, det var så här, skitbra, skitbra, skitbra, skitbra. Sen kommer de till perioden där, eh, efter 92, när ja, Wish släppte dem då, kan jag väl säga. Ja. Och sen så kom de skiva efter det. Och jag bara, nej, det försvann. Och nu har jag inte heller koll på dem. Nej. Är någonting som hände här. Ja, nej, men eh, så är det. Det blev inte kanske lika aktuellt, och det kanske inte behövdes riktigt. Nej. Men jag vet ju att eh, många vänner till mig som är eh, yngre, de hyllar ju då den där skivan som kom, en av de lite nyare då som heter Röd. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Den var lite eh, syntigare och så. Ja, men precis. Jag tycker att den är bra. Mm, jag bra, gillar det. soundet på den också. Mm. Det, det, finns, det finns mycket som, som är, är bra med den. Sjukt bra att köra bilen, skiva. Nej, fan. Varför känner jag så här inför det här att de ska lägga ner? Varför, mm. varför, har det, varför drabbar det mig så hårt? Och jag bara funderar på, vad, vad, vad, hur, hur känner du? Liksom? Men det är ett band som har funnits länge, de har släppt massor med plattor, det finns massor med bra musik. Varför ska de inte få lägga ner, eller vad ska man säga? Jag, menar, du? jag, menar, jag hade lite så här tankar på, på olika sätt när det gäller det här. Jag tänkte först så här, ja men, jämför jämförjer med att det här är ett, ett jobb, ja. så är det så här, ja men fan... Själv har jag ju bytt jobb flera gånger. Och det är så här, nej men nu lämnar jag det här jobbet. Jag tänker aldrig gå tillbaka till det här. Det är jättelätt att säga att jag tänker aldrig göra det här igen. Men just när det handlar om musik så mm. blir det lite svårare- jag blev nästan lite så här provocerad över hur uh -huh. kan de säga liksom att vi kommer aldrig mer göra någonting tillsammans? Uh -huh. Nu går vi i graven med det här. Och då blev jag så här: varför måste de göra så? Vem mm. vet vad de tycker om tio år? Då kanske de blir så här: nej men fan, nu har vi slut på pengar, nu kommer vi igen så här, Kent Reunion. Vi sa att vi inte skulle... Så här, hur många band har inte gjort det? Vi ska aldrig mer spela in någonting mer. Vi ska aldrig mer ut på någonting och så kommer de igen. Så jag blev nog lite så här provocerad. Och sen så blev jag lite så här... Fan vad tråkigt, varför säger de så här? Lite samma sak här känner jag att... Eh, jag tror... Kan man tro i alla fall att... Uh, det blir lite grann som i, i Ronja Rövadotter med, med Skallepär mm. Att, mm. Skallepär har ju liksom alltid funnits där ja. och likadant så känns det som att Kent har ju alltid funnits där för, för mig mer eller mindre, men de har, Nej, de ja. har funnits uh, sedan 1990 för mig och mm. de, de, lite då och då när man minst anar så har de släppt någon, någon trevlig singel eller någon, någon trevlig platta. Ofta, som sagt, när man minst anar. Men jämna mellanår, med, med några års mellanrum sådär. Och, till slut så, så tror jag nog nästan att de kanske själva känner att fan, vi håller på att bli skallepär. Du vet, ja. den där personen som alla förväntar sig ska finnas där som slår ihop klackarna lite grann och lägger en fjärt och så skrattar folk och mår bra en liten stund. Mm, Men mm. frågan är ju då, som du säger själv, när det blir ett jobb mm. hur pass kul är det liksom? Mm. Det är rimligt att de lägger ner. jag, jag egentligen så... Det är väl snarare bara en, en ångest, en, en, någon form av separationsångest jag känner. Ja, men det så blev jag jag för, för, för, för, för, så himla förvånad över att den var så stark. Mm. Eh. Ja, men det är precis. De fattas mig. Det är så du skär i brustet. <laughs> redan. Ja, redan, ja. Precis, för de har inte lagt ner den. Nej. Nej. De nej, men, um, nej, men jag tycker också att det är så jäkla härligt på ett sätt att de gör på det här sättet. Det är ju verkligen i deras uh, stil. Ja, det, är mm. det. Så jag, det gillar jag ju. Men jag tycker ju att rent personligt så är det ju jobbigt. Hur ser det ut för din del liksom, av de band som du följer? Där du känner att, ja ah, men nu ska de släppa sin femte platta. undrar hur den blir? Jag känner aldrig så med ett, något band knappt längre. Nej, jag kan inte komma på något nu i alla fall. Verkligen inte. Om The Pesh Mode släpper en, en skiva. Mm. Självklart är jag intresserad. Om Primal Scream släpper en skiva så mm. självklart är jag intresserad. Men det, det, det är ju knappt att jag bryr mig. Framförallt Depeche Mode är sådär ja, de lyckas oftast klämma in en bra låt på liksom, plattorna och sen kan det vara lite såna här produktioner med, med liksom bra ljud. Alltså det, det låter det är väldigt snyggt förpackat allting men, men någonstans har de ju tappat det. Och jag tycker också just med, med Kents släpp har det ju varit så här också att det involverar ju inte bara mig som du säger, om det kommer något nytt med Depeche ja, då lyssnar jag på det men jag kanske inte har så mycket konversation med andra människor om det, Nej. men just när Kent då vet man ju liksom, nu sitter jättemånga människor och liksom lyssnar på det sekunden det släpps och det blir mm. diskussioner kring det på sociala medier eller när man träffas har du hört senaste Kent-låten, bla bla bla Ja, ja, ja Jag minns ju när de släppte den här singen 999. <laughs> ja, som ju visst. blev en, en instant-klassiker <laughs> yeah. för, för, för, för dig och mig. Då. Ja. För mig så tog det en kväll och det, det betyder jättemycket att lära mig mm. hela texten. Uh, och det är snabbt. För mig mm. brukar det ta månader innan jag lär mig en hel ja, text på ja, någon annan ja. Skriver jag jag mina egna låtar då, jag, då kommer, kan jag komma ihåg texterna. Men, <gör> men när det gäller andra låtar jag kommer aldrig ihåg texter Nej, men jag är mer så här så jag sjunger <gör> <gör> jag, lär, jag lär mig aldrig texten alls. Man sjunger Det är lite så här Sims dist... ja, om de som har spelat Sims. Om precis har man spelat Sims så vet man språket Simlish och det är bara snämmelse men Så sjunger jag i vanliga fall. Hej hej hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Men 999, hur länge sedan var det den kom? Det var... Ska vi, ska vi googla det? Ja, vi måste ta reda på det här. Mm. Jag slår 999. Ja, vilken känns. tur, för jag började inte googla. <laughs> jag tänkte, jag sen... Nej, jag gjorde ingenting. Jaha. <laughs> jag hade precis varit ute och det var jättesoligt på... Fristads torget i Eskilstuna hade plåtat ganska nice bilder mm. från torget. Det var så som det gamla torget såg ut. De har ju gjort om det nu i Eskilstuna. Ja, mm. Och eh, kommer hem och får höra att Kent har släppt nytt. Och det är en av de lokala tidningarna som har lagt upp en live-video med Kents nya låt. Mm. Och jag spelar den. Och jag spelar den igen. Och jag spelar den igen. Frun kommer yeah. hem. Frun kommer hem och så säger jag Du, sätt det här Så får hon sätta sig framför stereon Och så eh, viker jag upp till laptopen och, och så drar jag mig igång på högsta volym eh, ja. För honom, Hon blir bara sittandes Och hon vill inte ha en macka eller någonting där Hon kommer hem från jobbet hon, hon vill bara höra låten en gång till mm. Och sen när det är klart så säger hon e En gång till Och sen så börjar hon sitta och trycka hon, hon kör bara play, repeat, play, repeat Och sen träffades vi samma dag och det var väl inte bara vi, utan det var även andra vänner som kom den kvällen. Ja. Och, och det var ju... Vi höll ju på med den här låten 999 ända tills typ solen gick upp på morgonen. Det var ju... Vi var ju hemma hos dig, vill jag ja. menas. Och, och, sagt, och, och det var en liksom instant upplopp i en hel kväll. Ja, det Men var bara upplopp en i min låt. lägenhet. Vi bara sprang omkring och bara 999... Och, eh, den känslan som mm. den, både den låten förmedlar och som, mm. som Kent lyckas förmedla mm. den, det kokas ner så fint i den låten 999 tycker jag för ja. att eh, det, det var jättelänge sedan jag, jag kände så då exakt 2012 och sen 2012 så har jag aldrig känt så när en låt har släppts nej, nej. Nej, jag är faktiskt nästan lite tårögd av tankarna på hur jag, jag är en härlig kväll var jag minns eh, när jag hörde deras debutsingel När det blåser på månen. Och jag blev så förvånad. För jag, var, jag hade hört att de hade signat. Det hade snackats lite och surrats bland andra musiker i stan då, som jag hängde med. Mm. Att jo då fan, jag snackar precis med Samia. De har signat och, och bla bla bla. Så där, fan vad kul liksom. Och mm. sen tiden gick och sen så, så kom jag hem och slår på radion. Och så hör jag nå gitarr, lite plonk, sådär. Och sen hör jag, kostymen den ska vara. Oh. Och jag bara, det är okej! Oh. <laughs> Och det var så här, fy fan vad stort det var. Det, det, och jag bara skruva upp, så jag, jag lyssnade på dem för att det är en sån gammal rörförstärkar rör, oh. radio cool. såna, riktigt gammal mm. från andra världskriget typ. Mm. Uh, och vred på och uh, när, när det kom fram till det här <shrie> Är jag en astronaut? Oh. Och då, då, då jag var jag helt förstörd. Jag var helt så här, åh oh, herregud, det här är så bra. Det här är så mm. fruktansvärt mm. bra. Fan vad kul det här är. Uh, och sen, uh, ja jag vet inte. Resten är bara historia. Jag hade ett av mina första sommarjobb efter gymnasiet. Jag jobbade då på ett uh, demensboende. Och det var ganska slitigt. Det var många äldre människor. Och alla som vet vad demens är vet ju att det är en ganska tung grej som händer. Människor. Det var en varm sommar. Och radion var på väldigt mycket. Och flera gånger om dagen så hörde man... Och det roliga var ju också att... De äldre tog ju till sig den här slingan. Så när det väl blev känt så liksom kunde man gå och vrida upp lite grann. Och de här gamla människorna då med sina demenssjukdomar ändå liksom försöker vissla med. Det var ju jättehärligt faktiskt. De andra var det. Och det var ja, det. det var debut, eller debut. Det var första slingen, tror jag, från eh, plattan vapen och ammunition. Precis. Det är bra att du kom på det, för ja. att jag var lite lost där när jag kom på. Men jag minns verkligen hur jag gick där med de här äldre människorna och så visslade vi på där. Otroligt stark öppning i mm. första textraden där. Mm. En ensam kvinna söker man. Svar till hjärtat talar sant. Och mm. det... Mm. Ja det minns jag också som att det fan var stort det var det, det var och då hade de ju, då man drar den, den linjen från första eh, plattan och det som gör där kostymen den skaver mm. till här då där förmodligen kostymen sitter exakt som den ska eftersom Aha. det är inget jävla billigt skit de har på sig längre. Nej, och det, men allting sen. är så väl polerat och snyggt men fortfarande så är det så väldigt hjärtskärande och samtidigt också väldigt glädjande och roligt att de de var så uh, pigga där och då vilket de fortfarande är mm. såklart och de är inte mm. döda det här är ju så är det ju inte nej, nej men precis men de har berört oss väldigt mycket ja. och uh, snart är det slut på det med uh, att komma med ny musik men nu ser vi fram emot en ny skiva i alla fall Eller, jag gör det väldigt mycket jag ser fram emot ny skiva och jag ser ju fram emot andra saker som de säkerligen kommer att göra. Mm. Ja, så det, att, det blir spännande. Jockeberg naturligtvis... kommer bara att göra barnfilmsmusik framöver. <skratt> <skratt> Ida, det här var ju som att sitta på en regnvåt gräsmatta och, och ha en bergsprängare igång med Kent. Mm. <skratt> Mm. med blogins. Mm. Ja. <laughs> jag, jag, jag får inte på med dina blogins. Jag är inte ja. Jättekul att få Terapefta. Terapefta, för det här har varit terapeftpodden helt enkelt. Ja. Vi har fått prata av oss om, om det här med, med, med Kent faktiskt. Mm. Det är mycket välbehövligt för min del mm. och garanterat och även för din del. Ja. Ni som lyssnar har säkert eh, några tankar och idéer kring, kring detta eh, och får jättegärna höra av er till, till oss. Så hur ja. gör man då? Gå in på hemsidan johanochida.se. Där finns det länkar till sociala medier där ni kan nå oss. Twitter till exempel är ett superduper ställe. Annars så kan man ju skicka brev till oss på olika sätt. Det går också bra att maila oss på info.johanochida.se. Det var alles för den här gången. Håll ut, håll andan, håll fortet. Mm. Så vinkar vi av med... <skratt> Jocke Berg kommer att vara med i en sex timmar lång skavlan liksom. <skratt> <Ja>. otroligt <skratt> <skratt> oh, fan vad kossigt det blev <skratt> <skratt> Tack som fan Ja, verkligen Jocke och gänget Tack som fan, tack som fan för kaffe Tack för allt mm. Ni är amazing, ni lyssnar mm. förmodligen inte Nej, skitvi vi. Skit Men du, vi kör den sån här då Du